Офарбоване озеро В Африці, на території Великої рифтової долини, лежить неймовірне озеро – Туркана. Раніше воно мало назву Рудольф. Упродовж довгої геологічної історії його рівень неодноразово змінювався. Водойма то розливалася, то зменшувалася. Численні вулкани, розташовані в районі рифтової долини – Неодноразово викидали масу лави і попелу, які разом із піском зносилися водою і вітром, осідаючи товстим шаром на дні водойми. Сьогодні озеро оточує хаотичне накопичення туфів – продукти вулканічних вивержень. У променях полуденного сонця вони здаються темно-фіолетовими. Поверхню озера при найменшому подові вітерцю вкривають дрібні брежі. Якщо блакитним небом пливуть хмари – Відкидаючи тінь на воду, то його забарвлення змінюється, починає переливатися всіма відтінками Та коли настає штиль, а небо прояснюється, озеро заспокоюється і його гладінь набуває кольору мінералу нефриту Дотепер остаточно не з'ясовані причини дивного забарвлення води в озері Можливо, це пов'язано з морськими водоростями, які здіймаються на поверхню заспокійної погоди Однак ще ніхто ґрунтовно не досліджував цю гігантську водойму. Якщо дивитися на озеро зверху перед західною годину, то воно видасться величезним чорним проваллям. Світиться лише його центр – це гористий острівець на нет, вершини якого перехоплюють останні промені світила, що ховається. Цей острівець племена Туркана вважають священним. Вони вірять що тут живе один із помічників їхнього верховного божества, якого іменують Акудж, або Сила. Згідно з повір'ями, прокидаючись ранками, Акудж починає дихати, і тоді здіймається вітер. Сирата Сабук. Він проганяє ніч і знову робить озеро світлим і теплим. Чудовий колір нефриту, яким переливається водойма, не дивує місцевих жителів. Вони називають його Басонарок або чорна вода, тому що надвечір, коли сонце йде за череду вулканів, води озера стають чорними. В озеру Туркана впадає тільки одна велика ріка – Ефіопська Омо. Вона не може компенсувати інтенсивне випаровування із величезної водної поверхні озера. Залишається дивуватися, чому ця водойма не перетворилася в чашу із соляним розчином. Чи знаєте ви, що на озері Туркана є острів Енвай-Тенет, що означає «безповоротний». Згідно з легендами, це скам'яніле тіло богині родючості, великої Неї Торгб. Усі, хто наважиться поселитися на острові, зникають. Відомі факти, що підтверджують про правдивість похмурих переказів.